Dragi ascultători, pentru că suntem acum în post, în postul nașterii Domnului sau al Crăciunului, și pentru că este un timp în care mulți creștini se spovedesc, cred că este potrivit să medităm puțin asupra tainei pocăinței. Taina pocăinței este una din cele șapte taine ale bisericii, și aș spune că este un mare dar făcut din neasemuita iubire de oameni a lui Dumnezeu. Și aceasta, pentru că pocăința, sau cum mai este numită ea, spovedania sau mărturisirea, este taina prin care Dumnezeu iartă, prin duhovnic, păcatele creștinilor, care se căiesc sincer și se spovedesc înaintea preotului duhovnic. Ce fapt extraordinar! Ce fapt minunat! Dumnezeu, prin această taină, iartă păcatele, care altfel aduc suferințe și necazuri, aduc rău în lume și chiar moarte spirituală. Trebuie să ne punem o întrebare. Pe ce temei se face taina pocăinței? Sau pe ce temei există? Taina pocăinței a fost instituită de Domnul nostru Isus Hristos pentru curățirea sufletelor de păcate, pentru ca oamenii să-și poată redobândi sănătatea spirituală și odată cu aceasta comuniunea cu Dumnezeu. Însuși Mântuitorul, în timpul activității sale pe pământ, a iertat păcatele tuturor celor care manifestau părere de rău pentru ele. În Sfânta Scriptură avem multe exemple, iată, Mântuitorul Hristos a iertat pe femeia adulteră, pe vameș, pe paralitic, pe tâlhar și pe mulți alții. Marea dragoste de oameni a Mântuitorului se arată, așa cum spuneam, și prin aceea că El a dăruit această putere de a ierta păcatele apostolilor și urmașilor lor, care sunt episcopii și preoții. El le promite apostolilor că oricâte vor lega pe pământ, vor fi legate și în cer. După învierea sa din morți, el împlinește această promisiune atunci când, suflând asupra sfinților apostoli, le-a zis, Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Să deschidem, deci, Sfânta Scriptură. Biblia, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, versetele 22 și 23. Și să citim cuvintele Mântuitorului. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus Hristos a dat apostolilor, dar și urmașilor lor, episcopii și preoții, Puterea de a ierta păcatele ne-a dat și nouă tuturor creștinilor posibilitatea ca arătându-ne părerea de rău pentru păcatele săvârșite, ca și hotărârea ca pe viitor să urâm păcatul și să nu-l mai săvârșim, ne-a dat deci posibilitatea și nouă de a ne spovedi și mărturisind păcatele să dobândim prin preotul duhovnic Iertarea păcatelor Să alergăm, deci, la preotul duhovnic, să ne mărturisim cu smerenie, părându-ne rău că l-am rănit pe Hristos cu păcatele noastre. Astfel vom dobândi și noi iertarea și împăcarea cu Hristos. Până mâine, când vom continua vorbirea despre sfânta taină a pocăinței, vă doresc o zi bună și binecuvântată.